Jesus, halleluja. Så ber vi herre att bara en sång utan vi ber att anden skulle komma över församlingen så vi blir ett folk på vandring. Där enhetens ande sänker sig över oss som gemenskap och fri den herre får råda. Herre välsigna vår gemenskap. Den är av himmelen given och låt oss förvalta den herre. Vi ber att några minuter skulle ordet återigen öppnas för oss och vi känner vingslagen ifrån himlen när du talar genom ditt ord. Herre, vi ber så. Amen. Amen. Vänner, gott att se er. Som jag skrev i brevet som gick ut för några veckor sedan, så, så är det verkligen en nystart. Det är terminstart. Vi har varit på semester, många av oss har varit iväg. Vi har varit i öst vi har haft andra sorters skuldtjänster. Men nu, nu är vi hemma igen. Det är som när man har varit iväg den där veckan på semester eller två. Nu är vi hemma, nu packar vi upp resväskan, nu tvättar vi. Nu går vi in i vardagen och så är vi med oss solbränna. Allt det vi har upplevt in i det som ligger som är vardag. Och vardag, ska säga, det är inte dåligt det. Det är faktiskt väldigt skönt. Visst är det det när man har varit i Det är gott att ungar börjar skolan och det är gott att få rutinerna. Det är gott att äta middag hemma. Det är till och med havregrundskröten. Är för Det är fantastiskt så här på måndag morgon Nu är vi här igen Vi är vänner vi, vi har kommit tillbaka Och nu är vi redo tror jag Att ta tag i, i verket Ta tag i detta som är Guds rike Och nu går vi mot en ny höst jag tror att Gud vill vara med oss Jag tror att vi har favör i himmelen för vi Jesus Vi har sjunkit att vi vill vara ett enhetens folk Och det behagar Gud i sin himmel Så jag tror att han ler just nu Och väntar på att idag ska jag utgjuta Min ande över pingstfolket För att de har samlas i mitt namn Idag har vi förväntan på Gud Och i den här gudstjänsten ska göra under och tecken Och det har han redan gjort Och under brödsbrytandet och förbundstunder senare Ska vi vara med om att möta Gud För han är här och han är levande Och Guds ord säger att han alltid vill möta det folk som längtar efter honom, åt honom. Så nu är vi förväntansfulla. Jag har tänkt att stanna lite inför drömmar. Jag talade lite om detta igår. Vi var samlade som församlingsledning en hel dag igår och halva dagen med respektive. Och delade lite från mitt hjärta och jag vill göra det med er idag också. Vad jag tror som föreståndare ligger framför oss. Och vad jag tror är en det som ligger där och väntar och lurar på oss av en positiv ton Drömmer, det gör vi alla Att vara drömmare kan vi säga om någon som är lite naiv och, och så kan det vara ibland, vi har drömmare Vi har ett gäng drömmare hemma Det händer ingenting och på morgonen när alla ska iväg Och man får springa efter mig, det, det är så. Här, åh, vad då? Alltså man lever, det verkar vara väldigt gott i den världen barna är ibland. Alltså det är som att allt löser sig. Man kommer dit i tid. och så där. Det, det ska bara finnas där. Och När man kommer hem, så frukten har frukten legat i ryggsäcken. Hur hamnar en frukt i en ryggsäck om ni tänkt på det någon gång? Men det är givet att det bara ska vara där och bullen och fika och gympa på sig. Drömmare kan vi vara allesammans till, till viss del. Och ibland har vi lite naiv tro på den drömmaren. Vi tänker att det är en person som, ja, den lever ju inte här och nu och är realist och vuxen nog så som du och jag är. Men Guds ord talar om drömmare. Guds ord talar om drömmare som någonting egentligen fantastiskt. Och någonting som har med, med Guds närvaro att göra och någon som har med Gud att göra. Det är en drömmare. Jag är son sån Gud talar till mig ofta genom drömmar. Jag tror det, för när jag får någonting ifrån Herren och får tankar så är det ofta genom drömmar. Om man vaknar på morgonen, och säger, här har Gud gjort någonting i mig eller sagt någonting. Och så börjar det växa någonting. Eh, så, så funkar jag. Och Gud, han är också en drömmare, men han är inte naiv. Han är en drömmare av realistiska mått. Redan i första mosebok, i första kapitel, nästan i första versen, möter vi en drömmande Gud. Vi möter Gud i första kapitlet, där han drömmer om en värld. Han drömmer om någonting som ska komma. Han drömmer om att få göra någonting. Han drömmer att få skapa någonting. Och hans dröm leder till att han med sin mun talar ut ord, var det ljus. Och himmel och jord blir till, och sol och måne och dag och natt. Och hav, och sen drömmer Gud ännu mer det är som han kommer in i ett flöde. Så han börjar ta tala om växter och tänk allt han har gjort av, av växtriket, och så fyller han växtriket med liv, med djur, och han skapar konstiga djur, och han skapar vanliga djur, och Gud drömmer, och drömmen blir ord, och han talar ut ord som är elefant, och det kommer något stort djur där när han talar ut elefant, och så talar han ut andra ord, och så händer någonting. Gud är i ett flöde För han hade någonting i sitt huvud Han hade en dröm Om någonting fantastiskt, någonting gott Någonting som var härligt Och så börjar han tala ut det För han vill se det det synliga och så kommer crescendo av skapelsen. Då han drömde om dig och mig. Han drömde, drömmar om någonting fantastiskt. Så han skapar dig och mig. Han gör människan inte bara som ett, som ett skapelseverk. Utan han tar sig själv som mall. Och säger, låt oss göra det av oss lika. Och så blir människan till. Så när vi ser så anar vi Gud. För i oss bor Guds ande. Gud drömmer och drömmen är intensiv och det skapar liv och harmoni. Sen vet vi vad som händer av hans dröm men han överger inte drömmen utan frälsningsplanen sätts i stå och så vet vi att den går i fullbordan. Så i första Mosebok möter vi en Gud som drömmer men han stannar inte vid drömmen utan han talar ut det. I domarboken möter vi en man som, jag tänker så här ibland Om Gideon hade varit medlem i vår församling Vilken uppgift hade vi gett han på mötet då? Med den karaktär han verkar ha För när han frågar Gideon någonting så säger Gideon att Jag är minst av de minsta, kan inte själv Alltså han, är, han verkar vara ett han säger vi är med här på västkusten. Gör ni det i också va? Alltså ni vet så här, En person som hälsar så här utan riktigt handslag. Och det händer inte mycket. och Alltså så här, uh. Alltså, Gideon verkar vara så här När man hälsar på honom så möter han inte blicken Gideon är nervös, han är blyg Han tittar ner och kommer någon och säger Kan du hjälpa mig och säga nej Jag är från den minsta stammen, eller den minsta släkten och jag är den minsta. Alltså, han, han är så liten Så han går inte or i och För de är ju ockuperade Det israelitiska folket och undanknuffade Det är Gideon Och jag undrar för det är just Gideon Vi skulle ta till ordförande i vår församling är det någon annan uppgift? Det är ju knappt att vi vill ha en i servicegruppen. Han verkar vara sån där. Jag kan inte dammsuga. Jag kan inte städa. Jag kan inte baka. Mina bullar ges inte upp. Inget funkar för Gideon. Och så går vi till domarboken kapitel 6. Och så versen 12. Där Gud möter Gideon. Och Gud är ju en drömmande Gud. Så när han hade skapat Gideon i begynnelsens morgon. Så hade Gud drömmar för honom. När andra människor såg på Gideon så såg Gud någonting annat. När hans omgivning såg han som den minste minste så såg Gud något annat. Så Gud sänder i domarboken kapitel 6 en ängel till Gideon. Och så kommer ängeln i kapitel 6 och vers 12 och så säger ängeln, herrens ängel till honom. Herren är med dig, du trappre stridsman. Alltså det här står ju lite kullerbytta, eller hur? Ska Gud ha någon så är det ju inte han Utan det finns ju andra som Gud skulle välja Men vet ni, jag tror på en Gud som drömmer Och i Guds huvud och dröm Så var Gideon en stark man För han kunde förtrösta på Gud Så när Gud möter honom Så talar Gud bara in i hans liv säger, du är en stridsman i mitt rike Då du är tapper Res på dig Få en andlig ryggrad, upp med dig, jag behöver dig. Och så kan vi sedan historien där hur Gideon ändå brottas med Gud men det blir seger i slutändan. Men poängen är att när Gud har drömt någonting och när Gud sedan talar ut det så blir det verklighet. Guds ord säger att ord kan döda och ord kan ge liv. Talar du ut någonting så är det liv. Så han talar ut över Gideon, du tapper, du är en stridsman, du är behövd av mig. Res dig, gå, gör det jag tänkt för dig. Första Mosebok kapitel 17, där möter vi också. Ja, egentligen möter vi verkligen att Gud drömmer i första Mosebok kapitel 17. Där möter vi den 99-årige fyllda mannen Abraham. 99 år. Jag hälsade på Harald i våra som fyllde hundra. Han är äldste i vår församling. Det är också en riktig krutman i Guds rike. Hållsby på, på ålderhållshemmet där nu, serviceboende. Men jag har svårt att tänka mig att vi skulle begära så mycket av Harald just nu. Eller säga att nu Harald börjar din gärning. Nu ska du kliva fram. Och ett folk ska komma upp ur dig. Jag bär inte fram den hälsningen. För jag har inte tro för det kanske när vi ser oss. Och samma är det med Abraham i texten. Han är inte nio år fyllda. Han är en gammal man. Men Gud i sin himmel hade drömt om ett Israels folk. Och det skulle komma ur Abraham. Så när Gud möter honom så säger Gud till honom att Jag är, kapitel 7, och verserna 4 och 5. Se, det är mitt förbund jag slutar med dig. Du ska bli far till mycket folk. Därför ska du inte längre heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. När Gud kommer och möter med Abraham, som till, till sitt fysiska verkar vara över, så är det inte över för Gud Guds liv. Vi har fyllt 90 år som församling och vi kan väl tänka kanske ibland, kanske har vi tänkt tanken, är det över? Ska vi låta pensionen komma? Ska vi låta verket få vila i frid? Eller har Gud drömt drömmar över vår församling som behöver talas ut? Och vad gör Gud med Abraham? Han byter namn på honom så han får heta far till mycket folk. Det är precis som att han behöver pränta in det i Abraham. Så att varje gång Sara ropar, middagen är klar du far till mycket folk. Så kommer han med rullatorn och stappar in i tältet och det ser inte mycket ut. Men de talar ut det varje gång de ropar på honom. Och jag tänker, vad talar du och jag ut över vår församling? Vad drömmer vi över den här gemenskapen vi är just nu? Är det ute med oss och vill vi sätta oss till ro och ta pension? Eller känner vi att det är liv och vi vill tala ut över oss? Vad talar vi ut över församlingskroppen? Vad talar du med din mun församlingen? Och vad viktigare är, vad drömmer Gud över församlingen? Och vad är då det för dröm som ska landa i våra hjärtan så vi får tala ut dem över församlingskroppen? Vi vet utifrån första Mosebok vad det blev av Abraham. Det blev någonting för att Gud hade drömt. Och Abraham sätts in i drömmen. Om vi går till romabrevet 4 så tar Paulus upp det här sammanhanget när han skriver sitt brev till församlingen i Rom. Och det nästan förklarar tron i Abraham. Romabrevet 4, verserna 16 och framåt så står det Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd och löfte stå fast för alla hans avkomningar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också de som har Abrahams tro. Han är allas vår fader. Som det står skrivet, jag har gjort dig till far för mycket folk. Och det är han inför den han trodde på. Gud som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är till och som blir till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och det blev så, far till många folk. Som det var sagt, så ska den avkomma bli. Han vaknade inte i tron i döda kropp. Han var omkring hundra och Saras modell var dött. Han tvivlade inte otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Här har vi på något sätt vad som händer. Där det inte det fanns tro, där det inte fanns hopp, där skapar Gud hopp. Och de tar emot det. Abraham tar emot det och börjar tro att det kan ske. Och det är det som räknar honom som rättfärdig. Han tog emot drömmen och började tala ut den. Men när Gud har drömt för Vetlanda Pings församling. Han dör bara drömmar. Han har drömt stora drömmar. Och tanken är att de ska landa i våra hjärtan. Jag tänker mig att de landar i en församlingslednings hjärta som det är ett i anden och bär fram det i församlingen så församlingen får uppleva samma. Och så får det bli någon här synergieffekter. vi känner, här har vi någonting. Det börjar smaka Gud. Vi har en gemensam dröm. Och så får vi börja tala ut drömmen över oss och över sammanhanget och över det som inget är. Vi kanske inte ser det. Vi kanske tycker nästan det är idioti, men Guds strömmar När de får rätt jordmån då blir de verklighet. Jag rätta för er om när jag var i Kristinehamn det var Görvebeck och jag som första par över fem år. Där var vi en nybyggd kyrka. Nybyggd var den inte den byggdes 1991, men ni vet hur det är när tiden går så är det ändå nytt. 1991 91 byggde pinsförsamlingen i Kristinehamn en helt ny kyrka på stationsgatan 5. Den gamla kyrkan låg på en annan gata över vägen en stycke därifrån. Under 78-talet fanns det en äldre syster i församlingen. Det pratades väldigt mycket i Kristina hamn om det här. Hon profiterade och hon drömde. Hon bar fram en hälsning från Gud. Att hon såg köer till församlingen av människor som skulle komma till tro. Men hon grät över att hon såg att kön var på fel. Folk köa på stationen. Och kyrkan låg ju ett par hundra meter därifrån. Och detta var hennes ständiga bönämn att de hade gått fel. Hon hade jobbit i det här. Den här drömmen. Och jag kan tänka mig, för jag känner vännerna i Kristinehamn så pass väl att man börjar tröttna på henne efter ett tag. När hon har lagt fram där hundra gånger. Och hon är hemma hos Herren idag. Men 90-91 när man byggde kyrkan så byggdes den på Stationsgatan 5. Det drömmens kö var. Vilken tur att det inte var på platsen där det idag är driven pingkyrka och står lägenheter. Utan det var på Stationsgatan 5. Ibland... Håll fast vid drömmen hur konstig den är. Det kan vara Gud som drömmer i ditt inre. Håll fast vid det. Dela det med andra. Pröva det. Och så får vi se vad det blir av det. När den får växa och får rätt jordmån. Men vänner, jag önskar vi ska drömma stort för församlingen. Och drömma samma. Så att vårt hjärta blir ett. Och våra drömmar blir ett. I apostelarna 16 möter vi Paulus drömmande i en syn. Där vännerna i Makedonien kallar på honom. Och anden manar aposteln att ta sig till församling. För de behöver honom i apostelarna 16 och 9. På natten såg Paulus en syn där makedonierna stod och vädjade och sa, kom över till Makedonien och hjälp oss. Gud talar till Paulus i en dröm, Där han ser ett folkstag stå ropa, kom och hjälp oss. Och så fortsätter verserna så här. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Tycker inte ni detta är märkligt? Det står att Paulus drömmer en dröm. Men Lukas som skriver av postavgärningarna, kopplar direkt på när han skriver, så säger han i andra versen där. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss över till Makedonien. Det blev inte längre så att ja, Okej okay, Paulus vill du åka? Åk du mig? Jag trivs då bra här hemma. Nej. När Paulus hade fått från Herren. Och det planterades när han vaknade på morgonen. Och han han nästan ande i säger Jag har drömt att de söker oss. Då blev det ett vi- och ett oss av det. Och jag väntar på det. Att vi får en gemensam ton ifrån himmelen över församlingskroppen. Så vi upplever. Så osset kommer samman och sätter vår hand till plogen. Och vi blir ett folk som får upp för evangeliet sådd och skörd. Så det är inte de drömmer där. Och så är vi ju de där borta. Och vi tycker ju att den är konstig. Och den vill vi inte ha med att göra. Nej, så talar inte evangeliet. När Gud drömmer för sitt folk. När Gud drömmer för församlingen. Så drömmer han, vi drömmar. Oss drömmar. Tillsammans drömmar. Du är här. För Gud har kallat dig till den här församlingen. För att jag och vi ska drömma tillsammans. Och göra det ihop. Vad säger Paulus när han skriver till vännerna i Efesos? Och när han nästan har den där fantastiska bönen i FS-brevet 3, då skriver han så här. Jag böjer mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Men så kommer det. Det är precis som att ska det här bli verklighet så är här fasit. Så säger han. Då ska ni tillsammans med de heliga Kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Jag längtar efter att få veta mer om Gud. Det står i skriften att han är högre, längre, bredare än vad jag kan tänka. Men skrift säger att ni tillsammans ska uppleva hans fullhet. Höjden, längden, bredden och djupet. Det gör att jag har bara en liten del av himlen. Men när jag kommer med dig samman i bön och i tillbedjan och i lovsång och i andliga samtal. Så växer min tro. För du har också en del av Gud. Och tillsammans förstår vi höjden och längden och bredden och djupet av Gud. När vi drömmer tillsammans blir drömmen stor. Ja, Jag vet att vi har en, en knagg i vår bakom oss som församling. Det är vi alla överens om. Och Jag tror egentligen att vi alla har kommit hit med en enda Herre framåt. Nytt och annat. Jag tror att vi vill drömma tillsammans. Jag tror att vi skulle vilja sjunga Vi är ett folk på vandring. Men väljer du att ställa dig utanför och vid sidan om. Så blir inte Guds bilden stor. För det första saknar du härligheten. För du skriver ur den. Och vi har en sorg som församling. För vi är inte fulltaliga och hela. För det fattas någon. En del. Nej, säger Paulus. När ni tillsammans. Så låt oss under nattvårdsfirandet täcka varandra handen om vi skulle behöva det. Och säga, ska vi drömma? Vill du drömma med mig? Guds drömmar. För vetnanda och för församling och för nya tider. Ska vi famna varandra under nattvårdsfirandet och känna att vi blir hela? Jag böjer mina knän inför allt vad du är, fader. För att jag vill att det ska vara helt. Jag vill att det ska vara helt. Det var hans enda bön. Från begynnelsens morgon har Gud drömt. God drömmar. Och jag tror att vi får kliva in i dem. Och sen ska vi inte kväva drömmarna. Utan vi ska göra som Abraham. Jag kan tänka mig att Abrahams tjänstefolk tyckte det var fnittligt roligt att ropa till nästan en hundraåring far till många barn. Nu har han blivit seniva. Men då de stod den en dag nästan med hakan nere i fotknödarna. Då bar han fram löftesånen Isak. Herre, jag tackar dig för att vi som församling får drömma Tackar dig himmelens Gud att du har drömt Drömmar för ditt folk Jag tackar det Herre Att vi får göra ett avstamp Den här första gudstjänsten Mot någonting nytt Dröm genom oss Herre Dröm genom oss Vi ropar Abraham över församlingen Vi vill bli en, en, en, en barnkammare till mycket folk Som ska komma till tro Herre vi är ett folk På vandring Herre Herre jag vill be Om en försoningens ande Så drömmen kan bli stor Tack Herre att vi får räcka Varandra händer Vi får krama om Vi får famna Herre att det ligger segertider Framför Herre, vi vill kliva in i smörjelsen, vi vill kliva in i drömmarna och vi vill tala ut om goda välsignelserna vid vår församling. Församlingen, herre, den är dyrbar. Den älskar vi och den välsignar vi. Vi ber, herre, för var och en. Jag ber för var och en här inne, herre. Välsigna var och en. Välsigna. Kan vi sitta och be dig en någon minut? kan vara så att någon får en profetisk hälsning. Bär fram den i så fall. Halleluja. Jesus.